Он, коза, на обніжку спить. Справнюща, біла. Он, дика грушка, всолодила і розімліла. А півники давно у колодочках кукурікають і б'ються, аж пір'я летить. Через її задуму проторохтів віз. Це Сергій з діжкою води, брати. Жвавий і моцніший законячий. Здрастуйте, тітко, прибули? А то ж... Воду у городню повезеш? Ну, хай параска з Ольгою до мене увечері зайдуть. Скажу, та чи зайдуть. Там огірків як гороху набралося, до ночі будуть, аби морозу не кинуло. А по радіо передавали два градуси. Ото-то. За Сергієм прокурявилося і знову лаєтна тиша. Дерева, як цівки, бабне літо розпускають. «А, признайся, Ілонко, боїсься, як привезли тебе в лікарню, а тоді в другу переклали. Слідом по руки жінку завели, а вона звивалася і кричала, «Убийте, вдавіть мене, не хочу!» «Що вирячилось? У нас тут у кожній смерть сидить!» «Заспокойся, сказала ти, не поможеться!» «А може ще й мене?» «Стара карга!» – вискнула жінка. «Тобі усе одно здихати!» А в мене одне у пелюшках, а друге тільки ходити навчилося. «Жити всім хочеться, – дитино, сказала ти. А потім одвернулася до вікна, а там сонце слабке, мов крапля олії, – висіло. Не приставляйся, бойся, бо усе життя чогось чекало. Поки Дмитро вивчиться, поки сини підростуть, поки хату поставите. Тепер сини на камчатці – Сказала Дмитрові не прописувати, що з нею мо, і не страшне, аби дітей зривати. Леся, онучку, як згадає, так сльози й вдавлять. Ти ж моя маленька бабуська, казала. Поза будуватися кінчили. Кухня, зала, спальня, ще одна спальня, про гостей. Туди килим повісили, як за корову грошей уторгували. І двоє ліжок, мов пароплави, поставили. Коли немає довго листів, то підеш туди, посидиш, перини переб'єш. Любиш ти нову хату, хоч довго звикнути не могла. Уже кругом цегляні стіни звели, вже й дах, наче капелюх звісився. А ти майстрам вариш, а собі сліз не збереш. Тепер хто не зайде й похвалить. Чисто, прибрано, доріжок понатикала, рушники дівоцьки почепила, «Аж цвіте скрізь!» «Дмитро завжди, що бітьми носиться, наче й поставити ніде!» «Аж усі він!» «Скочив з мотоцикла, біжить, картузом утирається!» «Лоню!» «Гукнув ще здалеку!» «А ближче застидався!» «Як добралася!» «А автобусом прямо і звідти сюди!» «А в хаті була?» «Я тут той, наче, і не нагиджував, Там у газовій плиті юшка зварена!» Може, води від гаманів принести. Чого ти я й сама принесу? А обідав? На таборі. Замовкли. Ілонка дивилась на його вироблений піджак, на роз'їжджені черевики, на комір, виношений у мотузку, і щасливо думала, скільки в неї попереду роботи. Там винограду кичок десять нав'язалось. Зріж, як хочеш. А синіх яблук уже немає. Мабуть, дощі пострушували, і вітер позбивав. Не може бути, аж скрикнув. А ну, ходім. Вона встала. Димко аж отхитнувся. Пів і лонки. У траві гнилички мухи допасували. А на яблуні порожньо. Як я жив з тобою? Чи хоч після весілля водив тебе в сад або на річку? Чи жалів тебе, як тягали колоди, носили відрами цемент і накладали глиною стелю. Чи питав, що болить у тебе, коли вночі, щоб мене не розбудити, виходила з хати і до ранку блукала на подвір'ї. — Не може бути! — ще раз видихнув Димко. Він скинувся на стовбур, ковзав черевиком по гілках, чіплявся за суча, обламувався, нарешті дістався до верхівки. Ех-ех-ех! що сили труснув, і поодиноке листя, злітаючи, осміхнулось до неї. Я й хотів назбирати. Та хіба за роботою вправися, обтрушуючи, звинявся перед нею. І ще ті дітлахи, ось мотнуся у колгоспний сад, там точно зосталися. Уже хотів до мотоцикла, але повернувся, вивернув кишеню чорному у кузня і подав їй Три горішки. Ось, на, уже поналивалися. На, що ти? Спаленіла. Схитнув плечима і знову відступив. Пом'явся, а тоді спитав. А як там? У, -у Чернігові. Що сказали? Нічого. Обізвалась тихо. Того нема. А тримали довго. Вигрівали. Усе якимись лампами. Так, справді, справді нема? Кажу ж, слухай, ну і заживемо ми з тобою, жінко. Йолки дрова! Він гупнув картозом об землю, ляснув себе у коліна, а тоді по підборах. Село густиме! Жартома, як у молодості, зісмикнув на плечі її хустку, підстрибом кинувся до хвіртки. Наразі й стало млосно. Поточилися, обіперлися об стовпець. Треба ж отак зледащити. А мотоцикл уже дорінчав, у колесі би дилинка застряла і летіла.